Book 2ูสี่สิบเอ็ดที่ไหน o r i e n t a t i o สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ onde o posto é de turismo คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Pode darme um mapa? Jóng r o nii a m Pode se reservar um quarto de hotel aqui? Mêng gaou yu thi, Onde é o centro histórico? v i h a n Onde é a catedral? p i p i t a p a n Onde é o museu? ซื้อสเต็มได้ท e ี่ไหนซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนซื e ้อตั๋วได้ที่ไหนท่ comprar b i l h e t ห s ท่าเรืออยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหน Onde é o mercado? Prasad, Onde é o palácio, o castelo? -t -t -e -chom quando que começa a visita guiada -e começa quando? A a visita guiada termina quando? A visita guiada dura quanto tempo? Quanto tempo demora a visita guiada? Eu queria um guia que fala alemão. Eu queria um guia que fala italiano. Eu queria um guia que f a l าฝรั่งเศส Eu queria um guia que fala francês.